Ya muslim Yogyakarta memurnikan akidah, melebarkan sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Alhamdulillah. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhirahu 'ala dini kulli. Walau kariha al-mushrikun Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiya kal-mustafa wa ala alihi wa wa man thabihum bi ihsanin ila Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimani wa Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk Menikmati waktu-waktu dalam rangka kita untuk bisa lebih mempersiapkan diri kita dalam menghadap Allah Subhanahu Wataala. Karena sesungguhnya hakikat kehidupan kita adalah kehidupan yang dibakai untuk mentaati Allah Taala. Sehingga kata Al Imam Ibn Al Qayyim orang yang hidupnya tidak digunakan untuk mentaati Allah kematiannya lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dia karena kehidupan dia hanya akan menambah kemaksiatan dan hanya akan mengoleksi ancaman-ancaman azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan kita Lalu sekalian Waktu yang selalu Masya Allah berikan kepada kita Hendaknya kita Benar-benar Syukuri Dengan kita Berusaha untuk Senantiasa Meningkatkan Kualitas kita Dalam Menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diantara kualitas pengambahan kita kepada Allah Apabila cara kita mengambah Allah senantiasa terbimbing dengan ilmu Ilmu adalah dasar kita untuk meningkatkan kualitas kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana ilmu juga untuk meningkatkan kualitas dalam semua bidang pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga secara umum akan dibedakan orang yang mereka lulus SD beda dengan lulus SMP. Lulus SMP akan dibedakan dengan lulusan SMA. Lulusan SMA dibedakan dengan lulus S1. Lulis S1 dibedakan dengan S2, S3 Atau kemudian spesialis Atau sub-spesialis Ini akan dibedakan Karena itu berkaitan dengan masalah kualitas ilmu Ah Pengambahan kita kepada Allah Ta'ala juga demikian Kualitasnya akan ditukar dengan kualitas ilmu kita Oleh karena Tullah, Allah SWT Terima kasih Mengkaitkan antara ilmu dan antara Kualitas penghambaan Kepada Allah dengan ilmu Linnama yakshallah Min ibadil ulama Orang yang benar-benar Bisa takut kepada Allah Sehingga ibadahnya Ibadah yang sangat berkualitas Hanyalah para ulama Orang-orang yang mereka Betul-betul berilmu Betul-betul mengetahui Tentang ini bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar Dan siapa itu Allah yang kita ibadai Bagaimana sekalian Rahimani wa rahimakumullah Maka apa yang sedang kita pelajari Dari pembahasan Asma'ullah al-khusnah Nama-nama Allah yang baik itu satu diantara upaya kita untuk Meningkatkan kualitas pengambahan kita kepada Allah Dengan melalui Mengenal dengan benar Siapa itu Allah SWT yang kita sembah Dan itu akan berdampak dalam keseluruhan Sisi kehidupan dan keyakinan dan pandangan hidup kita serta amaliyah kita Orang yang mereka salah Di dalam memahami Asma dan sifat Allah Ta'ala Itu akan menghasilkan dampak-dampak yang sangat mengerikan Seperti di antaranya Orang-orang yang mereka kemudian Melecehkan syariat Allah Swt itu karena di antaranya kebodohan berkaitan dengan asma dan sifat Allah Taala. Dengan sehingga syariat Allah dianggap seperti syariat badui yang hanya berlaku pada zaman tertentu pada komunitas tertentu seakan-akan Allah adalah ini that, yang ilmunya yang nuplak ini seluas tempurung sedangkan Allah Al-Alim, al, al khabir Al-Hakim dan seterusnya demikian juga orang-orang yang mereka tidak bisa merasakan keagungannya Allah Ta'ala dalam dirinya karena tidak mengenal tentang siapa itu ya Allah yang dia sembah sehingga orang yang mereka tidak mengenal hanya melihat belgernya orang kadang-kadang tertipu oh belgernya perlinti masyaallah dia pakai sepatu celana neches baju neches pakai dasi oh masyaallah perlinti yang satunya penampilannya kayak ini sederhana boleh jadi dianggap ya ini diremehkan Ternyata satunya Masya Allah Profesor, doktor Kalau sedang mengajar Atau membimbing killer mahasiswa suatu itu sangat ketakutan Yang perlintik ternyata sales Hanya sales Penampilannya perlintik Kenapa tidak kenal tidak kenal hakikat ini orang tersebut. Demikian pula dampak tidak mengenal Allah jauh lebih dahsyat lagi. Karena akan dalam seluruh kehidupan kita. Dan sekalian, ayat yang Allah sering tampilkan diantaranya, Allah mengaitkan antara pembicaraan perintah beribadah kepada Allah, yang Allah satu-satunya Yang layak untuk dibadai Dengan asma'ul Husna, Karena sangat perat Antara hubungan keduanya Contoh namanya Ini uh, Walillahil asma'ul Husna Fada'uhu biha Fada'uhu biha Itu kandungannya adalah perintah Untuk beribadah kepada Allah SWT berdoa dan beribadah berdoa dengan kita meminta semua apa yang kita minta kepada Allah apapun yang kita minta kepada Allah dan kalau kita minta kepada Allah dan sekalian di antara fikirnya jangan ragu-ragu minta apapun dan jangan ya ini pakai syarat ya Allah kalau engkau mau ya Allah kalau engkau mau kabulkan doa saya tidak boleh Karena Allah pasti akan kabulkan dua permintaan kita selama memenuhi syarat Kayak-kayaknya ada keengganan Allah atau seakan-akan Allah keberatan Waduh permintaan kamu kegedan Sehingga ada unsur kayaknya meragukan ini kemampuan Allah untuk memberikan apa yang dia inginkan Sang erat kaitan antara Ini ibadah kita baik itu doa permintaan Apapun yang kita minta Sampai Allah menggambarkan di dalam Sebuah hadis kudsi Seperti di antaranya Ya ibadih Lau anna awalakum Wa akhirakum wa irsakum Wa jinakum Qamu Fi sa'idil wahidin Fasa'aluni Wahabaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, inten cumai, penjumai pun, manusia dari awal sampai akhir sekarang yang hidup di zaman kita itu kurang lebih 7 miliar itu yang hidup di zaman kita. Padahal dari awal penciptaan sampai akhir nanti ada kiamat kita nggak tahu berapa jumlahnya manusia belum lagi jin. Seandainya mereka itu kaum fisa'idin wahidin berdiri di satu lembah semuanya minta kepadaku, falapah itu kulla mas'alatin. Lalu setiap orang itu aku beri apa yang dia minta tanpa batas, minta apapun diberikan oleh Allah Swt. Mana kau semimma indi illa kama yang usul mehyau ida ud khilal bahr. Tidak berkurang kekayaan yang aku miliki dengan aku berikan kepada semua makhluk yang minta kepadaku. Kecuali seperti berkurangnya jarum ketika dimasukkan ke lautan Lalu diangkat, lihat air yang menempel di jarum Itu ibarat berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala Sekalian Ini Bagaimana ketika kita mengenal Yaitu Allah Ta'ala Yang maha kayanya Tanpa batas sehingga kita akan betul-betul merasa kita ini hamba yang fakir hamba yang betul fakir meratnya kaya apa kita ini adalah fakir karena tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan kekayaan Allah Ta'ala maka hanya orang-orang yang lupa dengan Allah yang lalai kepada Allah yang tidak mengenal Allah lalu dia angkuh dia sombong, dia merasa hebat, merasa kaya Sampai pada tingkatnya itu merasa tidak membutuhkan Allah Karena dia merasa sudah serba cukup dalam kehidupannya Kala innal insana layakoha arra'ahustahna Manusia ini benar-benar melampaui batas keterlaluan Mereka ini tidak tahu dirinya keterlaluan dan mereka melampaui batas, tidak tahu diri kenapa? kapan itu terjadi? ketika dia memandang dirinya itu serba cukup sudah tidak butuh lagi sampai-sampai merasa tidak butuhnya itu nyelangkrak ya ini kepada Allah SWT padahal kalau tahu-tahu umpamanya tahu-tahu ya ini pita suaranya Allah hilangkan cak, mau ke mana dia? mengambil kulaan-kulaan suara dan dandakne dan, pita suara mau kemana tahu-tahu jantungnya Allah berintah berintah ya Allah hentikan ini berhenti, berhenti bahawa kemana dia akan minta tolong lagi manusia semuanya sangat baik maka Allah ingatkan Ya Yuhannas Antumul Fukhara Manusia, manusia, kami itu siapapun kere. Walaupun dia konglomerat, walaupun dia jenderal besar, walaupun dia penguasa, hebat kekuasaannya luas, tetap posisinya adalah kere. Ini orang yang hamba, -hamba yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semua asal bangsa kalian demikianlah ibadah Fada'u biha dalam bentuk ibadah, amali ibadah. Itu sangat berkaitan dengan asmal husna Maka, Walillail asmal husna fada'u biha. Perintah kita beribadah kepada Allah, melakukan ubudiah, pengambaan kita kepada Allah, itu sangat berkaitan dengan asmal husna Barang siapa? Yang dia kepahamannya terhadap asmal husna paling sempurna maka dia orang yang paling pandai dan, dan paling berkualitas dalam beribadah kepada Allah taala maka kata al-imam ibnu al qayyim al-jauhari maula taala beliau mengatakan Akmalunasi nasi ubudiyatan al-mutaabbid بِجَمِعِ الْأَسْمَاءِ sifat اللَّةِ يُطَلِقُ عَلَيْهَا Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang menghamba kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Artinya orang yang mereka semakin faham, semakin menghayati, dari setiap nama dan sifat Allah, Dia akan bisa mewujudkan pengambaan yang semakin sempurna kepada Allah yang paling sempurna, yang paling faham, yang paling tahu tentang ini nama dan sifat Allah Sw. Taala. Oleh kerana itulah sekalian Allah sering juga menda, Allah sering menjadikan. Dalil-dalil nama dan sifat Allah itu untuk menegakkan Tauhid ul -huyah. Menegakkan Tauhid penghambaan kita kepada Allah bahwa tidak ada Allah yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala Semuanya selain Allah itu sesembahan palsu Sesembahan palsu yang tidak boleh kita tetapkan sebagai sembahan Karena hanya Allah yang memiliki kriteria berhak untuk disembah sekarang contoh ibadah al ayat yang bicara tentang Allah sesembahan tunggal enggak ada sembahan kecuali Allah lalu Allah berdalil dengan ini nama dan sifat-sifat Allah taala contoh di dalam surat atau ayat kursi Ayat kursi dan ayat ini dikatakan oleh Nabi akdhamu ayatin fi kitabillah Ayat yang paling agung dalam kitab Allah 6.600 sekian ayat Yang paling agung adalah ayat kursi ini Pertanyaan ini pernah dilontarkan Nabi kepada Ini Ubi bin Kaab Kata Nabi Yabal Gelarnya kunyahnya Ubi bin Kaab Ayu ayatin a'bam Fi kitabillah Ayat apa yang paling agung dalam Kitab Allah? Maka dia mikir-mikir sebentar. Lalu dia menyebutkan ayat Allahulailahilahwalhayyulqayyum dan seterusnya sampai selesai. Kata Nabi, lalu mengucapkan selamat-selamat, ya Abal Mubr, atas ilmu yang Allah berikan kepada anda. Pertanyaannya. Kok oh, ayat ini ayat yang paling agung dalam kitab Allah? Ya, karena ayat ini kandungannya dari awal sampai akhir ayat itu isinya adalah tentang Allah mentauhidkan Allah dengan dalil-dalil yang Allah tunjukkan. Bicara total tentang Allah Ta'ala. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بل الذي يشفع عنده إلا بإثنه Yaglamu ma'bi'la a'dihim wa ma khalfahum, walla yuhiqul b-shay'in min 'ilmih illa bima sha. Wasiqurasi yuhsamaati wal-awd, walla yahuzu hazzum wa wal alim al-awdim. Allah Illallah Dia lah Allah pertama kali Allah sebut dengan Allah Allah Allah Allah ini nama yang kandungannya Zululuhia Allah itu nama yang kandungannya Zululuhia yaitu Allah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang dengannya Allah ya ini berhak untuk disembah oleh para makhluk. La ilaha illallah yang tidak ada ilah yang layak disembah kecuali hanya Allah taala. Sehingga ini tauhid menjadikan Allah adalah zat satu-satunya yang berhak disembah dan menggugurkan bahwa semua selain Allah yang disembah oleh oleh itu gak berhak dan mereka sesembahan yang palsu kemudian apa dalilnya Allah SWT ini adalah zat yang berhak disembah sekalian ini Al-Hayyu Al-Qayyum Satu, karena Allah adalah Al-Hayyum Al-Hayyu, zat yang maha hidup Yang kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna Yang Allah Al-Hayyu al La-Yamud la Allah adalah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Beliau mengingatkan manusia Hari saat wafatnya Nabi Paling gelap hari bagi para sahabat Hari waktu wafatnya Nabi Hari yang paling cerah bersinar terang adalah hari ketika datangnya Nabi ke Madinah. Kayak matahari bersinar terang, semuanya tersenyum, semuanya sumringah, semuanya gembira. Karena mendapatkan, mendapatkan nikmat yang sangat besar dengan datangnya Nabi. Kata Nafas, tidak ada hari yang lebih sumringah, yang lebih bersinar, sembeli hari ketika datangnya Nabi Sallam, demikian pula tidak ada hari yang lebih gelap dibandingkan hari ketika wafatnya Nabi. Sampai hari wafatnya Nabi, Umar ibn Khattab yang sudah tahu persis kapan ah, telah dekat ajalnya Nabi. Dengan turunnya ayat Umar dengan turunnya Ayat ini Umar tahu Bahawa ketika sudah sampai Di puncak Itu pasti akan tinggal turunnya Sehingga dan Nabi telah Sampai di puncak menyampaikan Risalah sudah habis ibaratnya Apalagi itu ayat Ali Umar Aqlatul Maka tinggal Saat Nabi kembali Kepada Allah Ta'ala Sehingga ketika Umar membawa Ibn Abbas ke majlisnya para sahabat senior Para sahabat senior protes Saya juga punya anak-anak, saya juga punya anak seusia ini Tapi tidak sabar masuk ke sini Umar ingin menunjukkan kelebihan ini Ibn Abbas dibandingkan yang lainnya Menyampaikan bagaimana pendapat kalian tentang surat Idha Ja'ana Sallallahu Wal fatah mereka menyampaikan dohirnya ayat, maksudnya ayat secara dohir dari awal ayat sampai akhir dan enggak salah. Kata Ibn Abbas, Ibn Abbas kalau menurut anda bagaimana tentang ayat ini? Di antaranya ayat ini surat ini adalah ini menunjukkan telah dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar pun demikian tentang ayat tersebut. Imam ingin menunjukkan kelebihan Ibn Abbas dibandingkan yang lainnya Kemudian, tahap kemudian di saat, di saat wafatnya Nabi Umar yang sesungguhnya sudah tahu tentang sudah dekatnya ajal Nabi Hari wafatnya Nabi Kecintaan Umar yang sangat mendalam kepada Nabi Itu hatinya ikut menjadi gelap sampai kata Umar mengancam sahabat-sahabat yang lain barang siapa mengatakan Muhammad wafat Muhammad meninggal akan aku potong kakinya oh semua sahabat pun mereka ini tertunduk terdiam ka sedih bingung sampai kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu setelah memastikan wafatnya nabi beliau buka ini kafannya nabi beliau lihat mukanya Nabi, beliau cium nabi lalu sahabat bakar keluar dan mulai pidato kepada manusia ayuhan nas wahai manusia maka na ya budu muhammadan fa'inna inna muhammadan qatmat wahai manusia Barang siapa yang menyembah Muhammad Muhammad lawafa wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut barang siapa yang menyembah Allah maka Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian Lalu Abu Bakar membacakan ayat Inna kama yitul wa Innaum yitul Sesungguhnya yang akan wafat ya Muhammad Sebagaimana manusia yang berlalu juga mereka telah wafat dan manusia akan wa akan mati pula. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَقْحَلَقْ مِنْ قَبْلِ رُسُولٌ dan beli baca kebunuh ayat dan tidak lain Muhammad hanyalah seorang Rasul yang telah berlalkulah para Rasul-Rasul Allah yang lainnya أَفَاِمْ مَتَا أَوْ قُتِلَا إِنْ خَلَبْكُمْ ala أَقْوَبِكُمْ apakah seandainya Muhammad itu wafat atau terbunuh kalian akan murtah kembali Oh begitu ayat ini dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan ayat ini baru turun padahal mereka telah menyimpan di dada-dada mereka. Umar pun langsung lemes seketika. Telah berpisah dengan sang kekasih selamanya di dunia ini. Masukalian Allah adalah Al Hayyuladilayyimul. Allah adalah hidup. ...yang tidak akan pernah mengalami kematian. Maka menyembah Allah karena Allah adalah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Demikian pula Allah Al-Qayyum. Allah zat yang menegakkan segala urusan. Al-Qayyum, zat yang menegakkan segala urusan. Al-Qayyum menegakkan urusan pribadi Allah Sehingga Allah mandiri total Dan menegakkan urusan makhluk Yang makhluk tidak akan tegak urusannya Kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala Sekalian Beda dengan kita Kita ini serba tidak mungkin bisa mandiri sendiri enggak bisa Contoh sekarang Bapak Ibu, baju yang kita pakai sekarang ini jangan sekedar dilihat aku punya baju pakai, celak, udah pakai. Tapi renungkan proses untuk bisa kita pakai jadi baju kayak ini melibatkan berapa banyak pihak. Satu, baju kita ini terbuat dari umpamanya kapas. Terus yang nanam kapas siapa? yang mengunduh kapas siapa, kemudian yang meminta dari kapas menjadi benang siapa, pabriknya itu dengan terbuat dari mesin-mesin yang membuat mesin-mesin siapa, melipatkan berapa banyak orang, kemudian setelah itu jadi kain lembaran dikasih warna-warna yang punya pewarna siapa, pabriknya bagaimana, berapa yang terlibat di dalamnya, kemudian jadi kain yang digulung, kemudian diangkut dari pabrik ke tempat-tempat, penampungan, gudang atau toko pakai truk, berapa ya, pabrik truknya siapa melibatkan berapa banyak orang kemudian jadi kain, jadi ke penjahit penjahitnya, jahit butuh mesin jahit berapa, perusahaan mesin jahit melibatkan berapa banyak orang jarumnya segala macamnya oli minyak untuk mesin jahitnya sampai kemudian bisa kita pakai, oh, berapa yang terlibat Gak mungkin bapak sekalian dari tanam kapas sendiri, kemudian panen sendiri, kemudian dipintal sendiri, diwarnai sendiri, dijahit sendiri. Ah, Gak mungkin. Gak mungkin. Oh, melibatkan banyak pihak hanya untuk pakai baju atau untuk yang makan-makan. Kita mau makan soto nih Ada ayamnya Ada kuahnya Ada bumbunya Ada nasinya Nasinya ini untuk mewujudkan berapa buah yang terlibat Kemudian dagingnya, bumbunya Berapa buahnya yang terlibat Oh kita tidak bisa menghitung Kita tidak bisa mandiri sendiri Allah SWT menegakkan urusan pribadinya Dan menegakkan urusan para makhluknya. Maka Allah ingatkan manusia Ya ibadim Kullukum dolun illa man hadaitu Fastah duni ahdikum Waihambaku Kalian itu semuanya adalah tadinya orang yang sesat Tidak tahu apa-apa Dol artinya orang sesat tidak tahu apa-apa seperti Nabi katakan wa wajadaka ya Muhammad kamu dapatkan diri kamu itu ya ini julunya sesat artinya enggak berilmu enggak tahu apa-apa lalu Allah berikan petunjuk kita juga terlahir Bapak Ibu sekalian langsung jadi profesor kenapa kita dalam kuliah enggak tahu apa-apa Allah katakan huwal ladhi ahra'i Takwa lagi akhlaq kumimbutuni ummatikum, la taklamun asy'ien. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Bagaimana keadaannya, la taklamun asy'ien tidak tahu apa-apa. Sehingga ketika kita dipopong, digendong, dililing, diajari, diajari, dililing, sedok piring buah, duit satu-satu dikenalkan sehingga bisa mengucap maka ibu-ibu ini yang gendol anak ini guru pertama bagi anak apa yang dibilangkan oleh ibu-ibu, karena itu semuanya direkam, direkam, direkam, direkam direkam dikumpulkan datanya terus direkam oleh anak-anak terus maka dia semula ibu salah, ngomong, minta uh, minta mini, minta makan, minta, EE -e, minta, minta, itu semuanya diajari ibunya terus maka jangan sampai menjadi guru yang bodoh atau guru yang tidak karuan, yang diajarkan kalimat-kalimat yang tidak karuan maka ibu adalah guru pertama sehingga anak ini hebat atau kurang hebat, itu pertama kali sesungguhnya adalah di tangan ibunya terus kalian ah kita adalah orang yang tidak akan bisa punya ilmu kecuali Allah yang mengajari kita Allah yang memberikan petunjuk kepada kita kita tadinya tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang membantu kita Maka mintalah kalian kepadaku petunjuk Wahai hamba akan aku tunjuki ya ibadin kullukum jati' illaman at-amtuhu Waihambaku semua kalian asalnya itu lapar Kelaparan Kecuali orang aku beri makan Fas tat imuni ut in kum Mintalah kalian kepada kemakanan Akan aku beri kalian makanan Dan terus hati-hati panjang Ini Allah Allah tunjukkan Kita ini asalnya enggak bisa apa-apa Kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala Maka Allah Al-Qayyum yang menegakkan urusan pribadi Allah Dan Allah yang menegakkan urusan seluruh para hamba Allah Ta'ala Para makhluk Allah Ta'ala Allah la ilaha ilaha huwa al-hayyu al-qayyum La ta khudu sinatu walanaum Dalil ketiga Allah itu adalah sesembahan yang hak Satu Al-Hayyu Kedua Al-Qayyum Ketiga Allah Kesempurnaan di dalam Hidup dan kemandiriannya Di antaranya Allah tidak terserang Kantuk dan tidur Kalau kita Tidak bisa nantuk dan tidur Itu nanti dibawa ke Sarjitok Karena pasti akan hang Iki orang somerem Raisa Nantuk, dia akan hang nanti Manggak taruan Ngumyang-ngumyang segala macam Ibu-ibu Bapak sekalian bisa rasakan orang Kalau tidak bisa tidur 3 hari terus kayak apa Coba, dia nanti lihat Penampilan dia Hidupnya menjadi tidak karuan, Bicaranya, tampilannya Pikirannya Itu kalau manusia Karena watak manusia Memang lemah Senangnya itu kalau dia memang harus bisa tidur, bisa ngantuk, itu adalah manusia. Tapi Allah di antara kesempurnaannya tidak diserang kantuk, tidak diserang tidur. Kalau Allah tidur bisa ada yang bebas-bebas, Allah lagi tidur. Maka manusia akan bisa melakukan segala hal yang tidak karuan Allah tidak tidur, tidak tidak ngantuk, apalagi tidur. Ini adalah dalil ketiga. Latahu sinatulanaum. Terus, lahumafis samawi wa mafil ardi. Hanya melelui Allah lah dalam bahasa Arab. Berskalian, tidak hulukannya cermacur itu mati antara faidahnya lid atau lilhasr untuk pengkhususan atau untuk pembatasan lahu hanya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak ada selain Allah yang punya kerajaan langit dan bumi kita ini punya sertifikat tanah di Jombor di Seliman di Turi di mana lagi itu hanya kepemilikan nisbi kita nggak bukan pemilik mutlak kita bukan pemilik mutlak dulu juga kadang-kadang orang bisa punya tanah berhektar mana caranya sih tinggal claim aja sawah aja batunya tuncal kan sejauh-jauhnya langsung diklaim ukae okay, gonku mana aslinya asalnya enggak ada surat penyurat segala macam pokoknya manusia hidup di bumi muka bumi lalu dikapling-kapling oleh manusia tanahnya tapi asalnya dia enggak punya apa-apa hanya kemudian kemudian dia klaim-klaim klaim-klaim yang menjadi milik dia kemudian disurati dikai seperti dibuatkan surat pengikat sehingga ini adalah hak milik dia tapi asalnya manusia enggak punya apa-apa enggak menguasai Ghaib mutlak adalah milik Allah Subhanahu taala. Allah caput manusia sudah enggak bisa lagi. Tautau -tau longsor, mau ke mana tanahnya? Tanahnya oh, tadinya Masya Allah luas, tautau -tau longsor atau Allah gerus sehingga tanah hilang. Enggak bisa apa-apa manusia karena bukan pemilik dan penguasa. Enggak menguasai memilikannya pun nisbi, menguasainya pun juga nisbi. Tapi Allah pemilik mutlak seluruh kerajaan langit dan pemilik Allah Ta'ala yang layak disembah itu, yang punya karena orang yang menyembah itu pasti akan minta-minta akan minta namanya nyembah itu, herkikatnya ya, minta bagaimana kalau yang diminta enggak punya? maka diantara dalil Allah Ta'ala ketika menjelaskan batilnya sesembah selain Allah karena mereka itu enggak punya jika dalam ayat Allah katakan Qulil ah uh, qulil ladzina yusyuna min dunillahi katakanlah qulil ladziyati yusyuna qulil ladziyati ah uh, qulil uh, ladzina zaantum katakanlah kepada orang-orang yang mereka menganggap sesembah selain Allah Subhanahu taala satu di antaranya mereka itu layam layam liku nami fala zaratin fisa mawati wamafil ardi mereka itu tidak punya apapun di kerajaan langit maupun di kerajaan bumi walaupun hanya sebesar biji sawi sebesar semut hitam mereka itu enggak punya sama sekali bagaimana yang tidak punya kok jadikan sesembahan Maka ketika Allah menjelaskan tentang bahwa dirinya adalah sesembahan yang hak karena lahu ma fis samawati wa ma fil Ini dalil yang ke-4. Dalil yang ke-5. Man dhal ladzi yashfa' inda illa bi-thni. Siapa yang sanggup memberikan syafaat sehingga bermanfaat di sisi Allah? Kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala syafaat itu Hanya mutlak milik Allah Siapapun tidak bisa memberikan syafaat Kepada orang lain Kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala Sehingga, bersekalian Kalau kita mengenal Nabi nanti akan memberikan syafaat Sehingga sering orang MC ketika waktu Jenazah khususnya Atau ketika MC pembukaan Yaitu Salawat dan salam tersanjung kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak dari kiamat. Entah okay. ah Nabi yang kita tunggu syafaatnya. Tapi perlu diketahui, nabi ini bukan pemilik syafaat. Tidak boleh kita minta langsung kepada nabi. Meminta langsung kepada nabi sama dengan menyembah nabi. Karena itu bukan pemilik syafaat. Syafaat mutlak mil Allah. Walail syafaatu jaminan. Semua syafaat hanya milik Allah kata Allah. Lalu. Ada malaikat memberi syafaat Nabi memberi syafaat Bagaimana itu? Allah berikan hak untuk memberi syafaat Bukan pemilik syafaat Dan ketika mereka Allah berikan hak memberi syafaat Itu tidak bisa langsung Yang Nabi kendaki syafaat langsung diberi Yang minta harus diberi Enggak Mereka tidak akan memberi syafaat Kecuali setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala Maka siapa yang bisa memberikan syafaat kata Allah kecuali setelah aku izinkan? Gak ada. Semuanya di tangan Allah untuk memberikan syafaat. Setelah diizinkan Allah. Kalau tidak diizinkan Allah yang berhak memberi syafaat, tidak akan ada manfaatnya. Maka kata Allah, Kamin malakin fisa mawati la tuhni syafaatu Berapa banyak pemilik syafaat? Berapa banyak? Tiada malaikat di langit yang berhak memberi syafaat, yang syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah diizinkan oleh Allah Taala. Sehingga ini kekuasaan mutlak milik Allah Taala. Maka mandalah dia sawa indau ilbeitni. Oleh kerana itulah, pula, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang batilnya Sembah selain Allah pula mereka itu tidak bisa memberi syafaat ah kecuali setelah diizinkan Allah bagaimana disembah nyembah itu yang memberikan izin yaitu Allah taala selain Allah tidak layak disembah semuanya mandalah yang suci ilah binti tali keberapa Lima. yang keenam ya la mu mafiyi wa mafiyi al Allah yang mengetahui semua yang di langit dan semua yang di bumi Allah menunjukkan luasnya ilmu Allah Dan Allah itu ilmunya itu khabirun, alimun, khabirun Khabirun itu mengetahui dengan detal-detalnya sehingga tidak ada yang tidak terketahui sekalian kita bisa melihat matahari kita bisa tahu matahari tapi sekedar tahu tentang belgirnya matahari detailnya matahari kayak apa dalamnya segala macam akekatnya sampai mendetail kita nggak tahu hanya sekedar bisa melihat matahari bundar bersinar kita secara se umum Bisa melihat manusia belakangnya manusia. Ilmu kita, oh manusia gitu. Tapi sampai mendalam detailnya, bahir batin, sampai detail-detailnya, sehingga tidak dan tidak terketahui dari hakikat manusia, ini kita tidak tahu. Hanya Allah yang meliputi ilmunya itu, segala-galanya. ah Ilmu Allah sempurna, total. Tidak diawali dari kebodohan Tidak mengalami lupa Tidak mengalami rusak Dan ilmu Allah mencakup segala-galanya Kita ini yang mengapun Dan mau jadi dokter super spesialis gigi Segini ilmunya Segini Keser lagi sudah tidak mau dia Hanya segini Pinten tahun sekolahnya PAUD TK SD, SMP SMA S1 Kemudian ambil lagi spesialis Atau ambil lagi sub-spesialis Oh, sudah berapa tahun coba, Pak? Itu Itu untuk segini ilmunya Sedikit ilmu kita ini sedikit Sehingga dokter gigi omong, oh, kalau sudah suruh masuk dikit lagi yang lebih dalam, yang lebih kasus yang lebih mendalam lagi, angkat tangan. Meri Dia tidak sanggup mengarahkan kepada lebih spesialis. Super spesialis dalam masalah gigi, bedah mulut atau, atau yang lainnya. kalau diminta tolong pak dokter, tulang saya patah, disambung. Mereka <tuh> sakit, meri komawon. Ilmunya dia terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas meliputi segala-galanya meng mengetahui yang di langit, yang di bumi Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah La Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun ha, Tentu menyembah itu kepada ilmunya mengetahui segala-galanya Sehingga kita tenang Infak, tidak ada yang Aduh, Gimana ada yang tidak tahu Tidak dimasukkan koran Tidak diliput Tidak ada lihat so-so most pro enggak kita punya sesempat yang mengetahui segala-galanya anda infak di gelapnya malam yang tidak ada melihat kemudian uang anda hitam kotaknya hitam Allah lihat sehingga oh enggak akan hilang amal saya enggak ya akan hilang sehingga total bisa ia tenang beribadah kepada Allah Ta'ala ini adalah ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ya lamu mafi samawati wa maafil ardi man dhal jazu yang kamu mampai ini memaklum, walauhi puna bishayin min ilmi illa bimasha. Tidak ada siapapun yang bisa meliputi ilmu Allah. Allah ilmunya meliputi segala-galanya, tapi tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah. Tidak ada. Tapi ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ada pun yang lainnya, ilmunya tergantung apa yang Allah berikan pada mereka itu. Sehebat-hebat apapun manusia berilmu kata Allah, wamauti tu il, wamauti tum il. Ilah kalila, wa ma'utitum ilah kalila. Tidak ada yang kami berikan ilmunya kepada kalian kecuali sedikit, kecuali sedikit. Walaupun minta maaf Profesor botaknya sampai tinggal tiga ler rambutnya, tetap ilmunya sedikit. Apalagi nyampunkan manusia terkadang bisa mengalami pikun walaupun profesor dulunya kemudian pikun terkadang metal jombor motor sakit mangsul sekalian ini manusia terus dari berikutnya wasi'a kursi usama wati wal ardi sekalian luas kursi Allah meliputi langit dan bumi Maksudkan ada langit bumi ada kursi, ada aras Allah istilah di atas aras Nabi pernah membuat perbandingan Langit bumi, kursi, aras Langit yang tujuh Dan bumi yang tujuh kalau digulung semuanya, dikumpulkan jadi satu, dan kita tidak tahu besarnya langit dengan semua benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, luasnya seberapa langit kita juga tidak tahu, yang jelas sangat besar berkali-kali lipat dengan bumi, bumi kita sudah gede, dunia yang kita huni saat ini luas, berapa luasnya bumi? Combor? Kita sama sedikit, itu kalau langit dan bumi ditetapkan jadi satu, dikumpulkan dibandingkan dengan kursi Allah, itu kayak lempengan logam diletakkan di padang yang luas. Kecil. Kursi Allah dibandingkan dengan arus Allah, seperti itu juga kata Nabi. Sehingga betapa sangat besarnya arus Allah, dan kita juga sembayangkan Allah Subhanahu Wa Taala pemilih arus. Kursi Allah meliputi semua langit dan bumi, karena langit dan bumi kecil dibandingkan dengan kursi Allah Taala. Terus, Walla Yahudohi Zuma Walla Aliul Kabir Aliul Amin. Allah tidak dibuat lelah mengurus langit dan bumi. Papa gua punya rumah sebesar seribu meter. Terus enggak punya pembantu, ngurus sendiri, nyapu dewe, ngresiki dewe, isah-isah dewe, segala macam dewe-dewe semuanya kelenger. Udah nanti habis itu udah langsung geblak. Allah tidak dibuatlah dengan mengurus segala-galanya. Kita ngurus satu aja repot, ngurus satu anak repot. Ngurus satu anak ngomel-ngomel terus kemudian ngurus mobil-mobil, mogok mobil, moko ya. kemudian mengurus macam-macamnya repot, kesal, dibuat lelah. Sehingga kalau bisa bayar setiap orang bisa dibayar untuk bisa bantu semua yang bisa dia, yang harus dia tangani, Allah enggak dibuat lelah. Maka Orang Yahudi kurang ajar Mensefati Allah Allah itu menciptakan langit dan bumi dalam enam masa Hari ketujuh istirahat Kekesalan Allah bantah Allah bantah Allah tidak terserang Kelelahan apapun Oh masyaallah. Allah sempurna mutlak Dan Allah al-aliyun Allah al-aliyudzat yang Tinggi tidak ada yang lebih yang bisa meninggi Zat Allah maupun sifat Allah Sifat dan zat Allah adalah maha tinggi Dan Allah Al-Azim memilih azamah Ah Ini semuanya dari awal sampai akhir Menjelaskan tentang Allah Layak kalau Allah katakan Allahu la ilaha illa huwa Tidak ada sembahan lain kecuali Allah SWT Sekalian ada satu ayat lagi yang akan kita terangkan tabuq kita habis itu surat alhasr itu ayat qulallazi laa ilaaha illallahu ila illa alimul al ghaib wasyhad terusnya ini juga Allah kaitkan antara Allah sesembahan dan dicelenderahkan dengan asma wa sifat ini diantara pentingnya cuplikan saja pentingnya bagaimana kita mengenal asma wa sifat dikaitkan dengan kewajiban kita ubudiah beribadah kepada Allah taala insyaallah akan kita pelajari satu persatu bab berikutnya beliau akan membimbing kepada kita Untuk lebih mengenal Lebih dalam pembahasan yang berkaitan Dengan masa ini Itu kebutuhan kita semuanya Berangkatan nah, sekalian Hukum ini manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Muslim Yogyakarta Rekening akadia mendebarkan sungguh. Yuk dukung dakwah ради muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 7755331193. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 085293348887. 085293348887 to dukung kami radia muslim